Той пропустив мовчки, як побачив перстень. За тими дверями ще треті двері, і третій козак при дверях сторожем. Узяв Кирило Тур у його каганчик і ключ от глибки. Іди, каже, до свого товариша. Я буду сповідати в'язня. Так, може, таке почуєш, чого лучше б тобі на цей час позакладало? А той йому. Та й сам рад звідси заздалегідь убратися.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 Тільки вишиваної сріблом та золотом сорочки посовістилися знімати. Вишивала ту сорочку небога Леся. І по конвіру, і по пазусі, і по ляхівках широких рукавів повиписувала голубенька сріблом, золотом і блакитним шовком усякі квітки і мережки. А череваниха подарувала її безталанному гетьману на пам'ять гостювання в хмарищі. Так от ця тільки сорочка за всього багатства йому й осталась». І чудно, і жалісно було б усякому дивитись, як вона о тій мізерній глибці з-під старої сірячини на гетьманові сіяла. Постановив Кирило Тур на вікні Каганчик, а сам наблизився до понурого в'язня. Той дивиться на його мовчки. Достав запорожець із захаляви ножаку і показує Сумкові. Той звів до неба очі, охрестився. «Що ж», – каже, – «Роби, що тобі сказано робити!» А Кирило Тур сипким гугнивим голосом «Хіба ж тобі не страшно вмирати?» «Може б мені, каже Сомко, і страшно було б, якби не було написане Не бойтесь от убиваючих тіло, душі же не могу убити» А Тур каже «Та се ти так міськуєш, поки не почув заліза за шкурою» Ось лише я трошки різону по грудині. «Адова утробо!» – крикне тоді Сомко. «Невже тобі мало моєї крові? Чи ти ще хочеш навтішатись моїми муками? Бачу по твоєму голосу, що ти, як паскудний черв'як, живучи під землею, звик іссати кров християнську. Та купивайся ж гадино у моє тіло, не почуєш ти пакосний, як Сомко стогне». «Добре! Єй-богу, добре!» – каже тоді Кирило Тур своїм голосом, ховаючи ніж на халяву. «Єй-богу!» – каже. «Мені здається, що я смик, а всі люди скрипки. Як поведу, так вони грають. Не життя я на світі коротаю, а весілля справляю». «Що це?» – каже Сомко. «Невже я одну дьги починаю з Марою розмовляти?» «Скажи на ім'я Боже, чи справді ти Кирило Тур? Чи це вже моя голова починає з печалі туманіти?» Запорожець зареготав. «Ще й питає, а яка пшельма опріч Кирила Тура, пробралась до тебе через три сторожі? Тільки він один зачарує всякого так, що й сам не тямить, що робить». «Що ж ти мені скажеш?» «А от що я тобі скажу». Давай лише мінька на одежу та виходь із цієї пакосної ями. Тут тільки бгадині жити, а не чоловікові. Уподобав же чорт знає що. Там тебе під Бугаєвим дубом жде такий же дурень, як і я. Паволоцький піпис по Уже вертався у Паволоч, думав, що ти попавсь на віки чорту в зуби. Так їхав рятувати Паволочан. Тетеря, бач, пронюхав, що тут коїцу против його шрам. Да, пронюхавши, і давай тиснуть паволочан, при хоче зруйнувати місто. Так їхав шрам рятувати. А я послав козака навперейми. Постривай, кажу, попе, ще, може, вернем сокола з клітки. А тут поміж миром пустив таку поголоску, що Сомко вже на волі. Так куптесь, та ж гласа.